Як він посміхався, натякаючи, що настав час уже відмовитися від обітниці стримування. І ця думка зводила на нівець усю велич коронаційної церемонії. На жаль, за ці дні вона змінилася, стала справжньою жінкою, яка впізнала силу пристрасті, радість віддавати всю себе і отримувати вже навзаєм. Сьогодні ж на неї чекало зовсім інше. Тяжка ніч – Холодні жадібні руки старого, подружнє ложе, на якому, тремтячи через відразу і болісно посміхаючись, горілиць лежить вона. Щоправда, залишалася надія, що після церемонії лікування хворих і бенкету Людовик сам ухилиться від виконання шлюбних обов'язків. Марно. Церемонія коронації збудила короля надміру, немов би вдихнувши в його старе хворе тіло нові сили і він був палкий не менший, ніж першої шлюбної ночі. І все ж, Луї не зміг не помітити змін, що відбулися в ній. Вона була напружена більше, ніж раніше, і якоїсь миті навіть ледь не відштовхнула його. «Що з вами, мадам? Ви стали грубою?» «Я просто стомлена. До того ж, як і більшість жінок, я найменше люблю цей бік подружніх взаємин». Попри свої погляди на те, як потрібно поводитися шляхетній дамі в момент злягання, Людовик почувався ображеним. Під час їхніх останніх нічних бесід вона була помітно лагіднішою з ним. І коли Марі знову вперлася йому в плечі руками і почала вириватися, король доволі відчутно вдарив її по пальцях. «Мадам, ви забуваєте, що і воленя, і волених, і є роги». Але якщо Олениха намагається використовувати їх проти чоловіка, їй їх ламають. Мері почула тільки одне слово – роги. І так злякалася, що Людовик її в чому запідозрив, що мить затихла. А Людовик, вдовольнившись, навіть почувався винним за свою різкість. І коли королева зранку прокинулася, то, повернувши голову, побачила на подушці поруч із собою – Ніжно рожеву троянду з довгим стеблом, оповитим намистом із перлів фантастичної краси. Вона мимоволі пошкодувала, що поводилася вночі так грубо з цим старим дитям. Троянда це так романтично. А перли, вони чудові. Вже крутячись перед дзеркалом і прикладаючи перли до грудей, Мері подумала, Цікаво, що відчуває Чарльз, знаючи, що його кохана проводить ніч зі старим дідом. Брендона вона побачила тільки на арені, коли обличчя його було непівприховане сталевими пластинами шолома. Це був день початку лицарських змагань. Франциск Ангулемський, який влаштовував турнір, виявив себе в усій повноті свого організаторського таланту. За його наказом вулицю Сент-Антуан біля Ла перетворили на арену для двобоїв. Оздовж усієї вулиці влаштували пишні галереї для глядачів, сам майданчик засипали товстим шаром піску і закрили огорожею. Для королівської пари і вищої аристократії ложу встановили на терасі палацу Ла Турнель, де всі могли зручно розташуватися. Коли король і королева вийшли на терасу, сурми сповістили про їхню появу і юрбою прокотилися вітальні вигуки. «Хай живе король Людовик! Хай живе королева Марія!» Людовик був задоволений, королева припала до душі його підданим, гнітило старого короля інше, стало дуже холодно. Він мерз, кутуючись у хутряний плащ, і тому звелів підставити під ноги сталеву жаровню зі зручною кришкою. «Думаю, час уже починати, Ян Големій!» З посмішкою звернувся він до дружини. «Інакше ми тут зовсім заклякнемо!» Мері не відчувала холоду. Її повністю захопило дійство, що розгорнулося перед очима. Це був блискучий, надзвичайно дорогий турнір – про який заздалегідь повідомляли Герольдів і запрошення на який були розіслені багатьом європейським дворам. Тому, коли розпочався парад лицарів-учасників, перед королівською ложею проїжджали герцівники із Італії, Австрії, Німеччини, але, звичайно ж, особливу увагу привернули лицарі з Англії, країни, що споконвіку ворогувала з Францією, а тепер подарували їй таку вродливу королеву. Мерія з мимовільною гордістю дивилася на них і на знайомий прапор, червоний шовк із вишитими золотими леопардами. Дванадцять герольдів ішли під ним, сурмлячи у труби, слідом везли візок, на якому стояв воїн, вбраний святим Георгієм, найшановнішим святим англійців, і намагався вразити списом двадцятифутового дракона з червоного і з золотому ксамиту. На втіху народу дракон сочав і звивався. Слідом їхали англійські лицарі-герцівники. Едуард Невіль, Маркіз Дорсет, герцог Сафолк, її Чарльз. Турнір, як заведено, починався з видовищ, показу озброєння, коней. І мері мимоволі розчулилася, побачивши, що її брат Генріх з цієї нагоди віддав Брендонові свою австрійську збрую воронованої сталі, із золотою насічкою і з ящерками на наплічниках. А потім почався парад французьких герцівників, і юрба просто заривла від гордості і радості. Славетний Байарт, войовничий Монморенсі, легкий Боніве, умілий Лотрек, а головне – просто обожнюваний Франциск Анголемський. Виїзд Франциска сам по собі був видовищем – Герольди, латники, дами в античних костюмах, які розбризкують навколо себе рідке срібло, маври, що ведуть на повідцях леопардів. І нарешті сам герцог на чудовому білому жеребці у майстерно рифленій збруї австрійського зразка, що за формою нагадує модний одяг із прорізами і буфами, але при цьому дуже міцна, зручна, адже не заважає вільно рухатися і настільки красиво вкрита позолотою, що Франциск навіть у похмурий листопадовий день сяяв, мов сонце. А як він поганяв коня, як вишукано кланявся, майже дістаючи шпори плюмажем з білого пір'я Страуса. Ах, він неодмінно всіх переможе! вигукнула Маргарита Аленсонська, підхоплюючись з місця і махаючи брату хусточкою. Зі звого місця Мері почула, як Людовик проборчав. Хоч би хтось збив пиху з цього розбещеного хлопчиська. Але Франциск показав себе досвідченим бійцем і першого дня, і другого, і третього з кожним днем герцівників-переможців меншало, але пристрасті глядачів тільки розпалювалися. До того ж, у перші дні відбувалися тільки піші бої, інсценування здобуття фортеці та двобої у так званій манері – високих сідел, коли лицарі сиділи в сідлах з такими високими луками попереду-позаду, що впасти з коня було майже неможливо. А переможцем ставав той – хто жодного разу не промахнувся і спритно переломлював спис об щит противника. На четвертий день вирішено було провести більш небезпечні двобої за німецьким зразком, коли залишалася тільки передня лука сідла і вершника можна було скинути з коня.